Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alamin As-salatu as-salamu ala rasulna Muhammed Wa ala alihi wa as-shabi Wa men tabiahum bi ihsani la Yomiddin Allah në madhuru ala falen dalojmë Dhe vëtëm përti ndim dhe falen kërkojmë Ndër sallafdata dhe bëkimet Allahut Qofshimi Muhammeden sallallahu alaihi wa sallam I faminet i shokët Dhe të gjëtëtat që ndjekin këtër ruk dhe rindin në fund të kësë ibotën të ndërruar ozor në takimin e kaluar kemi filluar që të flasim për një prej përbrëzve trëndësishëm të, të edukatës dhe formimit të një muslimani. Kemi thënë se një musliman për të bërë si duhet, duhet që vazhdimisht të përpiqet me uplotsu. Dhe ky plotësim i tij duhet të përfshin tri rafshe kërjesore. Rafshën e besimit, rafshën e adhurimin dhe Allahut, dhe rafshën e edukatës dhe moralit. Këto trija, gjithë mund duhet t'i kontrollojme, a i kemi mirë, dhe gjithë mund më uplecu. Besimin në Zotë Gjellewala me keqë ka përmbanë vetë në vetë, në melajket, në librat, në <coughs> pejgambert, ditë në gjykimit, në caktimin e Zotët, gjithë mund kemi që ka me mësu këto. Edhe të që ka e dimë, Mja kujtu vetës vazhdimisht që me përfitu nga këtë besim. Aspekti i dytë që duhet më pëlqeu është adhurimi ndaj Zotit xhëlalavah. Allahu ka kërkuar nga ne që ne atë të adhurojmë. Dhe ky adhurim është i forma të ndryshme. Namazi është një formë adhurimi. Agjërimi është një formë adhurimi. Fjala e mirë është forma e adhurimit e kështu me radhë. Dhe gjithashtu të pëlqesojmë në rrafshin e edukatës dhe moralit. Të jemi të sjellë shumë të edukuar, të formuar si duhet. E pragët që më thon se ka shumë që ka më fol, kemi filluar që të flasim në takimin e kaluar për mëshirën. Dhe atje kemi përmend arsyet pse kemi filluar të mëfol për mëshirën. Kemë thën fillimisht për shkak se Zoti këtu ka filluar të mëfol për vetën e tij. Bismillahir Rahmanir Rahim. Me aminna Allahut, të gjithë mëshirshëm, mëshiruesit. Do Allahu Jellalu Wala kur na ka fol për vetën e tij, fillimisht na ka fol për mëshirën. Andaj na duhet që fillimisht Këtë aspekt të regullojmë, të përmjërsojmë dhe të kuptojmë drejtë. Dhe kimi dhe se Rahmeti është një laj dhimëshmëria, është një laj solidariteti, një laj angajimi për tjetërin, me e kuptu tjetërin, me e kuptu halen, me indihmu e forma tira që i kimi cikë në takimin e kaluar. Dhe kimi dhe se kë Rahmet këmëshirë përshin fushat të shumëta, dhe nuk kufizuat vëtëm të kënjëriju, por kemi si dhe, dhe shemë mëshirës të njëriju të edhe për kafshëm. Sina kam surë pejgamberi, sallallahu a.sallem, që të kujdesimi edhe për krijeset e tjera, për mes rahmet edhe mëshirës. Mirë përme që këtë temë është pak me gjërë, dhe kam betë e disa pika pa i trejtu, dua që sot me e plëcu këtë temë e mos të hapi temë të rejë. Shë Allah javë në arshme, filloj me një vler të re, të radhës Pasë rahmetit që ka vjen të shohim Mirë pasat, dhe të plëcojmë edhe pak tajtimin e rahmetit Të drullazër, rahmetit mshira e kuptum që ka ashtë Edhe kuptum që ka përshin Me e mshru njëri vetë vetë në ti, prind të ti, fmiun, gruan, më doptin, dvarëfrin, smurin, më dvjetrin E shumë të tjerë dhe me e mshru edhe kafshnë, edhe bimin, edhe gjithdo gjithë që njeri ju ka mundësi, dhe mundë për balasaj krese me e shprejë mëshirën e ti. A është kjo mshirë, gjithë mund e lafdrume, a ka mundësi ndo njëra mshira mështë me konë vend vetë? Ti me konë i mshirë shumë, po pa vend me konë i mshirë shumë. Që ka islami sa so buku në msonë. Në msonë, si duhet me qenë, por edhe këtë vlerë që e përvecojmë, si duhet me përdojë. Sa të përshamull ka shumë mjetet mira, do bishme, e këna paharin. Mirë po, në qovë se njeri u nuk i përdojësituhet, shirë njëshe. Apo, ka shumë sanë. Në mënë, Allah o gjallë lewala në ka ndërru, në ka mundësu që, në këtë dunja me levizë shumë ma shpejtë se që i ka levizë të parët të tonë. Në mënë, është zbulu, edhe kjerëje, edhe rëplanjeje, Në no, një udhë thim që në të kalumin e kebo për një mujë dit, së dhe ban, në është ta për tri orë. Që ka sa është shkurtu, që ka ar ar arhmeti Allah të azogjel. A është kja begati, mjeti të rëzbetuas? Po, mirë pa, po, mjeti të rëzbetuas më përdoj që shdojtë, atje është përsa këtu është, dhe mundë shpecia ku fizume, ka zona ku nuk banë me ngritë shpecijnë, sa ty ku banor, ka fmi, e aj që e kës domon bën aventura e rrezikon të tjerët e my dy kanë e my tjetër a më thon atash kërë është i kaç? Jo, i mirë është kërë. Po e ka përdor këç. E ka përdor këç. A ne ka shumë sen dunia që njerëzit i përdorin këç. Pa ne na duhet më, më mësu çka duhet më pas edhe ato që kemi çujsh më përdor. Ço të dua dosh më ditë. Çka duhet ty në këtë dunja? M'duhet kja kja kja e mirë tash këto kur i bën çështë zot i përdor çështë çështë i përdor se plot njerz të ndërllazën kë donja angazhohen dhe zënë këtë dunia, edhe kanë golme ça të porrë çështë më e posë përshëm çështë më fitu të parë mirë e ça më vjen tani me to ha çështë më buni diçka mirë ta e tani çfarë me këto çështë më garantoni pozit dikun më ngrit dikun më marr në pushtet e mirë e ça bën tani me to ekzistim Nuk ka shpunë veç më e marr, po çka bën me të? Edhe rahmeti i Zotit që thotë, Allahu xhallahu wala, rahmeti e Allahut është çet e mirë. Por rahmeti jonë si në si krijesa duhet me qenë mëshirshëm. Kjo është në rregull apo? Mirë, por në qofse mëshira është jo në vend e durr, nuk është nuk është, domethënë, e pëlqyer. Për shembull, ka shumë shkamb për këtë, më shumë ja ka dhënë shkamb me kuptumë drejt. A ko ha mund si do ne mëshira Mos me qenë si duhet, ka mundësi. Për shembul, që është me falë Sabahin, a po, që është me falë Sabahin, edhe duhet me quë edhe në tartërët e familës më falë. Djalin më quë më falë. Tërë gjuna, këmja aprish gjumin të është, ledit të të lena përë. Rahmet, s'ka rahmet. Këtu duhet me quë për gjumit. A po, duhet me quë për gjumit. Nëse këtu ka rahmet, gabim. Në kanë vend vend rahmeti këta, gabim o rahmeti k nga se ti me këtë rahmet përmer në qaf, ose, përshamull, sikur që e kemë përmenë në takim në e kaluar. Fëmija, ka me më mësu në budetyra, gjynat ashtë me aprishlojnë aprishja, nga se duhet ka pak, në është edhe, pak, me detyrim pozitiv, apo, pak me zarë, në jesë rekuptan që jashe harin këti detyrim e vëtë. Po gjynat, rë qëshme shtimi mësu, po gjynat, apo, A i Rahmeti, po, ju që rrët, gabim, apë, gabim. Ose, për shambull, Ramazani, në gjinushëm, idhimët, qika, idhimët, djali. Preshët e se balë për në gjinohem në apë, kushtë ka dhonë drejt, në ndikujtë për në gjinimin. Askush të nërodhët nuk ka drejt në finë ton njo, në finë ton njo. Askush nuk ka drejt në finë ton me e liru dikën për obligimeve pa ljenë e zotit, apë s'ka drejt për shambull nëse hujgja e shë njërit smut në gjinushum u loll i thot o burë për shë a ka drejt mi thon ka drejt pëse me le një zotë të kjo Allahu i ka liru të smutit nga gjerimit do unë e liraj këtë për gjerimit po me le të zotit jo me le të eme ose për shambull e shërni plak i loll dhun menzi për rinë kom menzi pë falit menzi për rinë i thomull Falë ulë, mos e mundave tani apo. E çuash më fal, duhet më ndaj kom. Po, ai qi munat. Ai që është i lodhur, më nxjemën kom, më nxj falë ulë. Jo më lejn tema. Pejgamberi as më ka thon lekë kështu, pej Zoti atë. Muhamedi as më ka thon, "Salli qa'imen, fa in lam tastati' fa qa'idan." Falë në këmbë, nëse nuk ke mundsi, ulë. Kush ka thon leë më ul, Zoti. Apo, mirë pa Ska le epizotit Ske në argument Ske në fjallët Muhamind e Sam Po më dhimët bërë diqysh Ska këtë unë të dhimë Në kumuna me konë mat më shërshëm se Allah Apo Aty ku ka mundësi Njeri me e bo Qatja Rahmeti Allah Aty ku zote që levala Ka më kryje Kryje se këtu dë me dhonë Munësh me e bo Nga se s'ke arrit halat e dhije e kufinit atje, këtu është rahmetja Allahot. Nuk mështë me kënë, ma i më shërë shumë, e me i lirupë nga kjo obligima. Me dhonë, mës në gjena ti, ti poponan në qafë temë, s'ka këtu me qafë, balë e ki vetën tonë e tje, me mujt me bajt vetën, jam e lëkja me ditë në gjyëkimi sa të dukës është apër. Vallohi, sa të dukës është apër. Njeri ditë në gjyëkimi të qyrë me ja gju Më fol kësofjal, më çoftem. Jo valla, un çoftem kurr. Apo? Prandaj një nuk duhet, më thon, "Qyre, un me çka? Me çfarbaza? A ki dije për këtë punë?" Jo, po po Armenia. Ja, thëja, "Jon se koksoq." "The jon e ka?" "Naj këna ni ni ni ni libër e kemi ni pejgamber, atë aty është rahmeti." Apo çka ka thënë Zoti që ai rahmet është aty? Edhe kur do të më çu më fal sa varin e i lë thje apo sa von çajë mujuha rahmet apo se Allahu po të mëshiron Allahu jalla jalla po ta mundson çe me një sakrificë modeste do një sek minimale shumë me fituar shumë me fituar atë çito rahmet e tij prandaj rahmeti i lavdruar është ai i cili nuk i bën dëm ti atë çdo është lavduar kur unë nga dhimshmëria jeme Edhe nga mëshira për të dëmtoi ata, kjo s'ka rremëto mëto. Ktu kohë keç përdorim rahmetin. Nuk duhet njëri me kon, domethënë, ë në kët aspekti i, i pavëmendshëm. Madje ka është diçka që thoshta, jo rrethata bova kia mesa nësë me ata që duajm shumë, apo tani më në me kalu kufin e rahmetit. Gjithçka këtë fyesh me kufi. I ka porsaktuar Allah xherra kufit avën. Sko pa kufi. Sko pa kufi atë. Përshëmbol për Na, a e dojna Muhammedin a.s. A e dojna? Shumë e dojna. Ama, shumë e dojna. Mirë po, a i bojna sejtë dhe atine? Jo, sejtë dhe a për Allahun është. A po, a për Allahun. Pse? Pse edhe da daqshninja da dhe ti e koni? E koni kufi. A e kufi, bajak i largështë, bajak i largështë. Ama, me gjithë dhe e koni kufi. Na nuk i bëna, Allah u të shokë me Muhammedin a.s. Me thunë Allahu dhe Muhammedi, ja, Allahu. Apo, përndaj, që që që këna në shadjetin? Êshhedu e la ilaha illa Allah, etani, vë Êshhedu e në Muhammeden, abduhuva rasulim. Gja qëka është më ranë, më ma kufi, e kështë më ranë. Përndaj, duhet më mësu kufit në finë tonë. Ku është të filimi, ku është më barimi. Ka musilë, është qëmë e rëndësishme. Nga se nëse e te kalon kufinin, ti më shë posë njëtë në mir më shme pasë qëllimin e mirë, mirë po vepro është gabim. Një pikë tjetër të, ndërënë dhe si që kësha pasëf, me të rejtuës bashku me juave. Dikush thëtë shumë mirë e dimë që duhet me konë i mësherë shumë, duhet rahmetë, po qyshë më botë të mësherë shumë avton. Në u kanë bo zemë atë gurë i dhe qyshë, apo për para i në konë matë dhimë shumë, ma të mëshirë shumë, ka që është që është, jë, jënë të forësu zemërë, që është me zbutë këtë zemërë, që është me mëshë, këtë zemërë më rahmetë, që është mi e bo? Edhe për këtë ka përgjigje, edhe për këtë ka ilaqë. Të në nëdërë të shumë ten ato uh, shkace, ato masa, që i ndërmerë besimtari, por, me u pajis, me vlerën e mshires, Pejtune, e para, ashtë ledza për mshirin e Allahot e bojn, zodet, kor -kor në Koran. Allahu gjallë lewala, që i mshirin raptë të tijafën? Ato që ka raptë e bojnë, ata zotit, korë-korë së një banë keqë? Ja, sërë së të mundëshma. Po, që ka bojnë në raptë keqë në rapartë me zotin, korë së mundë në mi bo keqë, një një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Për shambër, Allahu Gjallat Gjallahu e ka kriju njërin, dhe mon, s'ka qenë kur gjo. Kur kun s'jekon, asti het s'jekon kur kun. Pej një pik ujit ka forzët Gjallahu. Pastaj, kur është zënd fryti në barku në nënës, kush është kujdes për më shvillu që është duhet? Allahu. Aja është kujdes? Aja është kujdes? Kur rritit fryti mbarku në nënës Kush e zhvillan Allahu qëllën dhe qëllën lorë Nënëa që e banë Bua bo kja asë din që o të bua me ta Asë nuk din kër i dalin Kër i bua të zamra Asë mëshnit Asë mëllqia Asë lkura Asë dhurt Asë gjikësat kër i dalin bon Këtë këtë këtë Allahu qëllën lorë i banë këtë pun Aja veqë e banë bon, E banë në bark Allahu është kujdes Kër e dalë pikësojn Kush e ka mësu? Kush e ka mësu që duhet me marë frim? Allah u gjellëvala. Kush e ka mësu? Jo, kompilmen e të disartën nërëzërë. Vëllahi në qovë se krejt profesorët dë dënjasë më ledhen. Krejt sociologë, psikologë, pediatrë, krejtë që ka më ledhen. Hojjalara, krejtë të më ledhen. Edhe tentuin me mësu një fëmive si që ka linë merë frimë. Qështë? Merë vesh, aj? Ja, Ajë sen zë dinë. Nuk dinë? A mune njerët me mësu fëmin me mërë fërim? Jo. Kush e ka mësu që duhet me mërë fërim? Allahu gjallëvala. Aja e ka mësu. Më që e mësu. Kush e ka mësu që duhet me mërë gjinin e nëmës me pitomin? Kush e ka mësu? Allahu gjallëvala. Së në mësu të i kurë ato? Apo, së në mësu? Kush e ka vëtë për shtatë shumë këtë për moshën që ka e kështë mërë. E me radhe, me radhe, kujdi si Allahu gjithë mund, gjith mun, dhe që mirë për ti ke posar rritët këfëmi zhvilluhet apo, e tani e thirë Allah hajde tash thujë Allah falmderje të zëtë për kejtë s'ka më vakt që është beski vakt apo? e thirë Allah hajde, hajde thuj elhamdulillah hajde thuj në, në zonë jenë që është në zonë mas kejtë të caj në zonë apo Ke minimumi, mos t'lasen për ato, zonat e tira që i ka ja, e ndër E fjallt, e kere, e zonarut Kësht e ka pa Zotin? Qysh? Tash, merë, gudzime edhe e mëhan S'ka heqës. Apet Allahu ja qenë frimen Apet Allahu erun A qësaj qëka i tojnë? Kjo është rahmeti, Zotë që lehuar Kërsh më shirë Allahu të barë këtë tala Se unë e te Si këshu një apë, ujnë me pjefëdhën. Njëri, me të abo ty, 1% që ka banë me Zotin, ujnë hara me këshu më bafëdhën. Unë edhe ti që shtu e abojmë, sa në njerëzimë, Allah ose abonë, Allah ose abonë. I thënë Allah t'i e kështët, e i kështët, që asë i thënë Allah t'i e të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Në mëshirë në dhe gjellë e vola. E nësa e Allahu gjellë e vola kur i mëshirëan në rap të vetë, pas kreksra qëka ata bujnë, a fitënë zotet një qëka mjë rritë përshamë furqia, për shtetit, a po? Kërgjë e që? Asë një tëruhë interesi. Mërej, tëruhë është e modhe. Së përdi që shme thonë, asë një, asë atëmë, asë një zjeqë e që s'ka. S'ka kërë fartë për te do bje. Si O petë në më shërëna tëmë, të më të honë në dha. E na, Tash, të është a merë mësim të i për këti rahmeti? A të të më morë mësim? Po, Walla, nëse Allah është i më shërëshëm, e Allah është e kujnë në na. Dë më honë, përfitan nga rahmeti Allah është i më shërëshëm. Përfitan. Vajshda ma të utje. Masë Allah është i parë, masë Allah është i parë. Masë Allah është, ku do të më këthyna me kë të Muhamedi s.a.s. Shëkuj e rahmet në pejgamberit s.a.s. Shëkuj e? Ajë erë të poplë vetë. Poplë vetë. Që i këshim punë poplë vetë kur arë pejgamberit? Që që i këshim punë të hesapët? Po shumë kja që i kam posë punë. Paramendaje, paramendaje, do të tëtë qikën, vojzën, nikalimë. Sajë mirë, mashallahë. Morrë me doltash para buror, më thonë se kam çik, morrë ashtu. Borose po zgjolet më të. Cështot i ka gjetë me kamastonin jashtë. Ja çështot, ja. Ja çta jinku. Apo mos lazem për xezët e tjera ato. Kan pas do do do cunga e e e e e e e dry, e e e e e e do druj, e do çështoi i kanë çush kamut i kanë marru, edhe higjime me adhëruave. Zoti jam, që Zoti jam, që kë se s'la familjë ka i zëtë e ka posë. Parëmëna. Ky njëri ka ardhë, mi ju thonë, mos i mëtë një thmitë. Kje, qëta ju ka thonë. Ky njëri ka ardhë, mi ju thonë, ma mos u në nëshmë, se si bjen insoni cungut në cëjqde. Biri Allah në cëjqde. Nderahu, e bëhu krenar me besim e me adhurim, ka dosh me ingritë. Mos u përlani me zvetënë, më mos u mëtë më një. Mos i ahani hakun njën i tjetërit. Kujdes të përkojsin, te që të karmi omësu. Për mbolë kësaj, a ka lip diqka? A ju ka lip pasunin? O në të me thonë, përsham për e kamerës në më qëre, kurës dërën me omësu finë që është duhet? Përsi në Europë. Ja, Allah, s'kem na. Apo, këshën pasarës ju, a ju ka lip pare? Ju, a ju ka lip për shtetë? Ju, kurës ju ka lip heqë? Veqë ju ka jepë, kurës ju ka marrë për tyne? A, përmurën me E ata, minimumit që është dashbë më në qërë e bua, ty falmlerës shumë, shumë falmlerës për tje, e di që përmu në është, baldje e buri mirë ama, di që si kemë ranët si të ashtë, s'pako që shtupile. Jo, jo, ti për ranë, e ti për mashtranë, e ta një hygjëm me sulmu, u falke në qabë, e ja gjujshin zërët e devez në qabë, e të ashtë që ju bonë onët, unë e veç për ju flasënë, Zdo me marrë mirë, zdo me marrë, që le udhën ati që do me marrë, kur që më shumë? Unë i ju thirë i më falë. Apo? Zdo më falë ajë, i ti është. Ama pëse për, për ta në ze udhën, tash kjo që i për të më falë. Që shtu përshinë kërrejshtë e mjë kësa. Pa ju bërë, kur që për e ka më shumë? Edhe me gurë e kanë gjujtë, edhe kanë shpifë, edhe tri vjetë vjet e kanë bloku. U komë me një farë logine, që t'u kiminajt, që t'u kiminajt, i ka rëthu edhe ka posë vendim, embargo, sankcione, asë një shqit, asë një blej, asë zbuk, tri vjetë gjethë e kanë hongër, peka më rësondë, gjethë e baktia qënë kanë hongër. Qëka ju ka bon? Vecë ju ka thonë, mëni mërë se zbonë më vrëhë me zvejtja, që që ka që? Apo? E fërsa, mëni mërë se njëri nuk, nuk, nuk, Nuk, nuk, nuk e vërru së si shikën e vetë përgjollet, pa e një një një menë që e pobërinë. Që e qita ju ka thonë? Edhe, nësë tjepën bukën më hongërë. Bu. Mirë. Masë krejtë saj, krejtë saj ka po që s'po shko puna, s'po dojnë. Me kjojnë konë edhe ashtë, edhe ka me metë venën, ma i dashnë e lotë, zë gjithë, bu. ma i shajtë i venën. Që atë ju qabja, që atë ju pejgamberëtë i në konë, që atë ju kalinë, për mës me e qu punën ma gatë, e mës me ndodh konflikte, problemës, apër shetë dhe më shku punën luftë, i ka thonë shukë gëthetë, dhe një piktujta. Lene, dhe një piktujta. Edhe vetë në vëndalë, u shku në Medinë, u shku, afe. ja u kalonë kejt venin. Në nëtash, mas kejt saj, ja u kalonë kejt venin. Tash, Medinë, ja, 500 km për meke, 500 km. Shka, ka shku në koma tje. Opet vinë edhe në gucin Luftë e parë që u zhvillu Luftë e bedrit Bedri, që aty Nga të Medines Luftë e dytë u hudi Mërëra në Medine Luftë e tretë, luftë e hendeku të hezabit Midë disë Medines E që bëtë një më burë E që mi bënë juve të shmo A tje ju thira bëllëmirës deshtët Më përzënët, e rëdën dhe në tjetër Këtura atës pëm leni Që bënë njëri në rëmë Njëri, që bën Apo, e qa boj njerëzit tjerë se ka bo Muhammeden Sallam. Kur u rritë nëmëri muslimanve, njëmbu nëmëri madhë, u shku pejganberi s.a.s. në meke. Mekeja nuk është e juve, jo kërë ishë, mekeja është e muslimanve, nga se e ka ndërtu Ibrahimi alë qëmë, Allah në madhu. Andaj, qënë e vrugën me hinë në qabë, ato? Ka shku me e, qëtë liru qabën. Kur gjë? Qabe është të rrubë pa luftë, asë një shpatë së kalivritë për me është të rrubë, me i kënëtë. Korë ka, ka i në qabe 23 vjetë rahatë kënë se kanëlonë, bëllinë. Vëllohë e qërë e avta, 23 sekunda. 23 sekunda, bëllinë. Një mizë me të qëcu, me bëmë në zonë, që përgrime bëllinë. Mizë. A përmë arash? Jo insan 23 vjetë kënë vëndë së lenë. He, që që qërë kënë vëndë së lenë? ka në orë para pejgamberi të sonë kokullurën. Qa mi thonë të ashtine? Ha? Ka thonë pejgamberi sallëm, qka për jam e mërmene ta shune, kam jo bu juve. Qa me bu me juve ta shumë? Qka dhe që të bën me ta e lipin e ta? Për normal që e lipin. 23 vjetë të ne i gjakë të ne i luhtë. Pse u dhe? Pse? Dhe pse dësham e të bu njerja? Asta këm lup pasunin as ta kum lip shpin, as po shtetit, se anst kum lip, inson kum doash me të bo. Që kja ka qena? Qëka jo mërmanja, në më bëjme juve? Qëka i ka thonë, pe i ka mërë thonë? Ka thonë, unë e pjau përthej shep, a ta ka thonë arabesht, unë e përpërthej shep, që i bja në shep, të manë kjo punë, i ka thonë, të si e si në avë thonë, në e në atlik, të je buri mirë, tën, të zbën që a bëjmë n Dhe kanë di që ahtje është rahmetëm. Ka thonë pegamberi e sasëm, krejtë të falun i, i një dhe. Krejtë i një dhe të falun. Sëse kom njetë kërkën asë me morë të heqë, apsolutit është krejtë të falun. Shka një lirë i një dhe. E nëse që soj që do një rahmetë, ku i dhe rahmetë vëllatëm? Nëse që kjo është mshirë, që ka mshira? Edhe nëse nuk përfitujmë, na pe që soj Ndajtë, në nëzër, përpita, urshqeje zemër me mshirë, duke e pasë shemëbëllëtyrë Muhammedin s.a.dollahu. Sa e të thushë për shambut, po që që ka buë kë? Dije që dikut ja ka buë dhe ma shumë. Ja ka buë dhe ma shumë. Po që që ka buë dhe ma shumë? Mshira. Nga se të, në nëzër, mshira e pejgamberit e sanë nuk ka qenë likësia. Po mshirë ati ka qenë burni Po nuk ka mshiru për i dopsis Po për i fuqis Nuk ka, nuk ka mshiru Për i interesit Po për i bujarisë dhe burnis Për qëta ka mshiru Nga sa Allah e ka dërgu rahmet Allah u gjellohet e ka dërgu mshirë për njëzit Për ndaj të Në rëzër dume për mbyllë me një hadith Që ka thonë peganberi S.A.S. Irhamu men fil ardi Irhamu men fil sëma Mshirani ata që jo në tok Krejt që ka ka në tokë m Ajë që jemi shumë ai çështë. A donë rahmet e Zotit që më m'zveton. Edhe që kjo është mjaft motiv, edhe mjaft se mi mall për neve që jemi të mëshirshëm në çdo kuptim të fjalës që kemi përmend. Mjafton që Allah është i mëshirshëm, mjafton që ka qenë i dërguar i timshirshëm dhe është dërguar për mëshirë dhe mjafton që duke mëshiruar Allahu na mëshiron. Allahu na mëshiron me më rahmet në ti. Në fajt mëkatet ona. Na boft Allahu el-mshirshum me zvetje dhe me tirrë me çdo çoft që me vërtet të jemi zëmër gjon, timit mshirshum, timit dhymshum, timi ata që me vërtet e kuptojm hallën e tjetrit dhe i ndihmojm sikus na ka mësua Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Me kaç po e thon se ka kuazonet e, e si zakonisht, domethënë kudo që keni mundësi me proces usafa, lezioni pesha sote elhamdulillah nuk po ka nevojë me thon këto se po ka qaplusur mirë, mirë po kudo që jini zbastir Lirë një vend për vëlletet e njuaj që kejmë mundësi gjithë falem i Mërana, pa dhe ku ashtë mirë, sësad e lhamda dhe jashtë më falë, nuk ashtë në që në kërkesë. Zot ish për bleft, o salluallahu ala Muhammedin, o ala Anihi, o salluallahu ala Anihi, o salluallahu ala Anihi.